Saludos desde A80 Vinilos por hora. La semana pasada deisábamos a nosa b oitentera... aproximadamente en este punto kilométrico. 1 2 3 4 4 4 4 4 Tenendo let's not get in our habitación. Os contigos punhaladas Hell <laughs> Lux. era en 1978 grabando para Chapa Discos un EP con varios temas Rosario, Toca el Pito, Viva el Metro y La Pluma Eléctrica que acabamos de escoitar A historia dice que en novembro do ano 1977 un colectivo de xóvenes inadaptados autodenominados la liviandade del imperdible que fluctuaba entre el cómic futurista e la elaboración de fanzines decidiu converterse en grupo musical inspirado polo recén creado nacido punk londiniense rebautizados como a caca deluxe ningún dos seus membros sabía apenas cantar nin tocar pero derrochaban enerxía e provocación nunhas letras que pasaban difícilmente a censura do momento Lembremos que estamos en 1977. Eles eran Fernando Márquez el Zurdo, a voz xunto a Manolo Campoamor e Carlos Berlanga. As guitarras estaban nas mans de Enrique Sierra, Olvido Gara Alaska, Nacho Canut o Baixo e un tal Pablo Martínez se ocupaba da batera. Bye. Toca el pito E en un momentito oh, A su lado estaré ni toca el pito, versión EP, eh, primeiro disco ano 1978, chapa discos deste de grupo considerado por algúns uns auténticos farsantes O certo é que eso era o que opinaban polo menos os seus coetáneos, os seus colegas ou inimigos Do, o resto do catálogo Do selo chapa Sente como a peña de Burnin Mermelada Para hacerse con el Gran Wyoming Baron Rojo, Panzer, Basai Bloque Tequila Topo, en fin, todos estes flipaban Con rollo este dos caca de luz Decían, pero esta peña de que vai Como é que se cuelan aquí Como é que o Mariscal Romero os mete aquí con nós no, no mesmo selo No mesmo grabacións Que movida máis rara E que aquilo non era unha movida Era máis ben un rollo E certamente era así Viva el rollo É eh, un doble recompilatorio Que, mm, pois pues eso Tenta eh, abastecer o ser humano Hai un pouco comprimido Unha píldora comprimida Endouste de De todo aquilo que pasaba naqueles fineis dos anos 70 Primeiros dos anos 80 Editado polo seilo Chapa Discos Este doble CD Bueno, xa, por suposto non é Chapa Discos Editado pol DRO Neste século XXI O Mariscal Romero aquí Pois eh, se entreten eh, Se divirte Como un pequeno monstro pois a montón de xente Neste doble CD O primeiro CD se chama Rock Urbano E aquí están, pues eso, Leño, Mermelada, Mariscal Romero, Balón Rojo, Banzai, Panzer. E, bueno, no segundo se chama rock progresivo, e está, pues, Triana, Lameda, o Gualberto, Kiko Veneno, Crack, Eduardo Bort, Mezquita, Mediterráneo. ¿Mm? Bueno, imos a facer unha cousa. Imos a escuitar a intro que o propio Mariscal Romero fai deste CD xa sabedes, comentábamos a semana pasada aquí en 80 venilos por hora o potentado de chapa discos lá por finais dos anos 70 primeros 80 e a continuación oubiremos unha peza xa do LP póstumo de Cacadalux toda vez que se disolveron editaron un disco chamado Las Canciones Malditas e bueno, dese Las Canciones Malditas imos a ouvir pero me aburro ¡Ey! En la cumbre del enrolle, nacidos para ser salvajes. ¡Ey! ¡Viva el rollo! mi aburro unha das cancións de caca de lux bueno isto estaba incluído neste doble CD viva el rollo toda la bronca de los 70 así empezou todo editado por DRO hai alguns anos exactamente no ano 2003 donde bueno aquí o Mariscal Romero tenta incluir a moita da mafia moita da tropa da tralla aquel momento non español en dous discos o primeiro CD titulado Rock Urbano y o segundo Rock Progresivo isto bueno, estaba tirado claro da parte de Rock Urbano inda que tode que decirlo esta peza de Caca Deluxe non era do repertorio de chapa discos sino que foi editado no primeiro álbum póstumo de Caca Deluxe Canciones Malditas 1973 por el selo El Fantasma del Paraíso Neste mesmo disco, neste mesmo CD do doble Viva el Rollo, na sección rock urbano, hai unha peza de Topo. Bueno, Topo foi unha excisión de Asfalto, o grupo que oubíamos a semana pasada con temas como Capital Trueno. Bueno, pues Topo eh, editaron cancións como esta Mis amigos donde estarán. So amigos onde estarán de topo en 1978 realmente topou o xa sea, decíamos antes era foi unha excisión de asfalto en aqueles anos naqueles eh, non sabemos se si simpáticos, menos simpáticos, arriesgados Eh, lembrados, menos lembrados bueno, Os máis carrozas Ouvintes de a Radio Friespín De a 80 vinilos por hora Algo terán que decir eh? Como viviron aqueles finais dos anos 70 Así que, se si queredes pues, Vos poñedes en contacto con nos E nos contades en eh? o noso correo electrónico En 80vinilos, @gmail 80vinilos con letra, Arroba gmail.com 80vinilos Arroba gmail.com Eh, saberán cousas e eh, nos contarán seguro e nos falarán sobre a lei de peligrosidade social bueno, a lei de peligrosidade social e eh, rehabilitación social foi eso unha lei do Código Penal Español aprobada polo résime franquista o 5 de agosto do ano 1970 substituía principalmente a lei de vagos e maleantes para o control de todas e todos os elementos considerados antisociais entre eles Incluíase aqueles que practicaban a mendicidade, a homosexualidade, o vandalismo, o tráfico, e consumo de drogas, a venta de pornografía, a prostitución e o prosenetismo Aí todo xunto, todo misturado Así como aos inmigrantes ilegais e imigrantes alegais e calquera que fora considerado peligroso moral e socialmente polo résime do momento Para todos ellos, para los que practicaban a mendicidad, a homosexualidad, o vandalismo, o tráfico y consumo de drogas, bla bla bla, bla bla, bla establecía esta ley de peligrosidad social penas que ian dende multas a penas de 5 años de internamento en cárceles e centros, <ríe> e centros psiquiátricos para rehabilitación de estes individuos. Jajajaja <ríe> É un, un, casi que unha lástima que os en día non este a Vicente esta lei de peligrosidade social Porque basicamente me, non estaría con todos vos <ríe> Bueno, pues para lembrar un pouco ese momento e tomarlo así con certo sentido de humor Imos a ouvir unha peza de eh, cucharada incluída no primeiro CD Xa sabedes, viva el rollo Rock urbano, rock progresivo, bueno, pues en la parte de rock urbano aquí está encucharada con esta social peligrosidad. 1978 Cucharada Con social peligrosidad Bueno, os ouvintes As ouvintes con mellor ouvido Poderían aí distinguir a voz De Manolo Tena sí, si, sí, nada máis nada menos Manolo Tena Comezaba a dar os seus primeiros pasos neste grupo Neste grupo que comezou tocando no Metro de Madrid Como tantos outros Así a antiga usanza, eh, como ten que ser Grazas ao colectivo artístico La Cochu E, bueno, pues, en eh, 1978, exactamente un 5 de suño, publicaban, pues, eh, este single. Imos a seguir escritando máis música deste doble recompilatorio en disco, un doble CD que trai esto. ¿Eh? Un libriño un libriño que, ao tempo de traer os créditos oportunos, trae unha pequena enciclopedia rockera. Bueno, pues aquí Mariscal Romero escribe sobre grupos como Asfalto, varón Rojo, Bloque, Burning, Cucharada, Leño, Mermelada, morris Obús, Panzer, teddy bautista Tequila, Topo, Triana, y mismo este que van a ser ahora protagonistas, New. Bueno, New eh, fue un grupo liderado por José Carlos Bolina, que en viña do grupo Fresa, que dende sus inicios no ano 1975 eh, pues, eh, fin, sufrió varios cambios de formación e de son. Bueno, en se dan cita neste grupo New, o heavy metal, os aries medievales, acercándose ás veces á vertente metálica e a outras ás sons que xa utilizaban os Getro Tool. O seu primeiro disco, que é unha alfaia do xénero progresivo, e do que ímos extraer a seguinte peza. Nos trasladamos o ano 1978, estes que estaban enamorados da flauta que manejaba o Ian Anderson, dos sons medievais e tamén, como no dos ambientes metaleros, pois, bueno, nese ano 1978... Editaron pezas como esta, algunos músicos fueron nosotros. 1978 con esas reminiscencias medievales así tipo Jethro Tull pues aquí estaban estes, interpretando esta peza chamada, algunos músicos fueron nosotros, eh, facendo un repaso da música universal non? Da, da clásica da música rock en fin, todos estaban por ahí Imos a seguir avanzando Cousas que nos gostan deste disco Repetimos, viva el rollo Un pouco para saber que era o que pasaba aí Antes da década dos 80 Na no umbral da, da entrada da década dos 80 Finais dos setenta Bueno, pois vamos a ouvir esta peza Que a mí particularmente me gusta moito Son Bloque bueno, Outra formación anos Bloque foi un grupo formado en Torre la Vega En Santander Eh, para Chacpa Discos Graban e editan o seu primeiro LP 1978 Titulado como grupo Producido por Vicente Romero e Luis Soler neste bueno, disco grabado en solo cinco días Se extraen dous singles Un se chamaba Un décimo poder E outro levaba o título de La libre creación Era en bloque, con la libre creación. Unha canción que, que, que me, gusta, me gosto, me de gosto desta canción. Ademais, incluso podes ouvir na continuidade de Radio Fispín cando te pases por os uh, huracanados uh, dial. Venimos a ouvir agora outra peza máis dun grupo realmente fantasma, un grupo escondido. Está aquí no recompilatorio e mola. Mola que, ademais de os típicos, pues as acusas, Para descubrir. Por exemplo, este grupo que respondían o nome no ano 1978 de red Redbox. A veces aquí mo subir é unha das súas únicas dúas cancións publicadas. Eles editaron un single con chapa, con chapa, xa sabes, o subselo de eh, Zafiro, E, eh, eso, en 1978. Certamente procurando información na rede, únicamente atopei algo interesante no blog de zaoitorodas.blogspot.com. Así que imos ler un pouquinho desta referencia. Redbox e El Rojo foron un grupo fantasma, como deixaba entrever a portada do single con dúas cancións que sacaron con chapa, donde aparecían co seus ollos cruzados por unha liña en plan... Guerreiros enmascarados Eles primeiro se chamaron Madrid 20 Pero alguén lles propuso cambiar o seu nome polo dunha marca De vaqueiros do momento Bueno, isto así moi resumido É o que contan aquí A xente do blog 18rodas.blogspot.com Ven, imos coa cuestión Estos son Red Boss Unha das súas eh, bueno, Unha das dúas cancións publicadas polo grupo Ira Roja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 Box, grupo con dúas cancións, un solo single, Ira Roja, 1978. Juan Luis Serrano vai soe voz, Francisco Martínez guitarra, Miguel Turrión guitarra e Ángel batera. Alguén con tan só un single tiña que vir a animar o programa. Sigues aquí en A 80 Vinilos Por Hora, o programa da música oitentera en Radio Flispín, a radio libre comunitaria da terra de trasancos que mastica chicle dente ferrol. Ben, xa que estamos animados e animadas, imos ouvir unha peza con sabor a marmelada. coge el tren 1979 un grupo que xa podemos considerar fora do, do rollo este de, do mariscal romero da que están por suposto neste recompilatorio viva el rollo do que hoxe unha boa parte do UCD número 1, um, o rock urbano o CD número 2 está dedicado ao rock progresivo, bueno pues este grupo sa, sa imos ficar con el, imos coller a marmelada imos coller o tren de mermelada Ficar con eles casi casi até o final do programa Porque, bueno, pois pues un grupazo Un grupazo que xa consideramos os 80 Xa nos trasladamos aí a década dos 80 Collemos a década que dá nome a noso programa Un grupo que forma parte do mellor Certamente da historia do rock do Estado Español Naceron como grupo a finais dos anos 70 Dentro do que se denominou La Movida Madrileña orientando os estilos a sons máis roqueiros e bluseiros co resto de grupos e artistas, influenciados tanto por clásicos da música negra americana como por grupos eh, da nova ola inglesa dos primeiros anos 80. Javier Teixidor, Daniel Montemayor e Antonio Llenes eran os seus responsables, uns roqueiros natos. O mesmo Javier Teixidor, no libro Los Hijos del Rock and Roll, de Salvador Domínguez, se declara apasionado das guitarras Fender Telecaster, único modelo que utilizou e que, verbas súas, utilizará a te que morra. Imos ouvir de novo a Fender Telecaster de Javier Teixidor con esta versión en vivo da mesma peza, El <música> todo, coge el tren mermelada Los nucleares, tantos comerciales, cubierto de todo te y follón. coge el tren a peza en vivo bueno, esta en concreto grabada en directo en 1994 pero bueno, a original que era o que ouvíamos antes e 279 daba título o, o LP, o su primero LP titulado senéricamente así coge el tren un ano despois 1980 e como era habitual naqueles tempos dos vinilos púsose a venda o primeiro single estreído daquele LP se llamaba bebiendo bebiendo y bailando Bailando que xunto a sintonía conformaban o primeiro single extraído daquele primeiro LP de Mermelada coge el tren. Bueno, dice a historia, dice, ademais, o interesante blog horizontesdelrock.blogspot.com que Mermelada comenzaron chamándose Mermelada de Lentejas. <risa> que asco. <risa> Bueno, poco después abandonan esa estrepitosa idea repugnante de llamarse el mermelada de lentejas y se quedan únicamente con mermelada. ¡Qué rico! <risa> bueno, pues ahí con ese nombre publicarían o 23 de abril, do ano 1979. Ese primero álbum, un álbum que, como decimos, ate a saciedade, se llamaba Coge el Tren y que, por cierto... Curiosidad de do momento, momento curiosidad de 80 vinilos, estuvo a punto incluso de formar parte de una campaña publicitaria de Renfe. Bueno, ímos con otras piezas incluidas en aquel álbum, estupendo álbum, de este extraordinario grupo, grupo estupendísimo, vamos. Mermelada. Esto le por título las 6 de la mañana. A seis de la mañana de Mermelada, 1979, bueno, pues he extraído de aquel álbum, coge el tren, editado por Chapa Discos, un grupo de rhythm blues, bueno, también de, podríamos decir, del rock urbano e que se presentaron, por certo, ao Festival Villa de Madrid, mítico Festival Villa de Madrid, por donde pasaron tantos grupos na naqueles primeiros anos 80, donde, por certo, daquela non gañaron, e o fixo naquela edición o Gran Wyoming. Para os máis curiosos e curiosas, bueno, o disco ten unha estupenda portada, onde se ven aí os catro membros do grupo montados nun estupendo coche tipo Cadillac, así unha foto moi guai as típicas portadas 280 que son todas estupendas e bom, se si sodes moi exquisitos podedes atopar seguramente este disco e os singles e todo iso nas feiras de coleccionismo que hai por aí de vinilos e se non sodes tan exisentes todo isto está reeditado en disco compacto toda a discografía de, de mermelada recompilatorios incluídos En definitiva, Mermelada o grupo de Javier Teisidor, que por certo, sigue a dar por aí a vara o personal co a súa formación personal, personalísima, J Teisy Band, anda por aquí, por aí, por allá, o Javier Teisidor coa súa Fender Telecaster dando guitarrazos. Y con esto ya marchamos. Nos acaba el tiempo aquí en Radio Filispín, a Radio Libre y Comunitaria de la Terra de Trasancos, que emite ferrol a 80 vinilos por hora. Ya sabes, búscanos, no dial, a esta hora, en este mismo sitio. Estaremos contigo a 20 la semana. Ya sabes que nos puedes escribir aquí a 80vinilos.gmail.com para pedirnos música, especiais, o que vos quiser. Sabemos que estades aí, sabemos que nos escoitades, sobre todo que oubides o noso podcast, que semanalmente colgamos en pequenosmonstruos.blogspot.com e mesmo na página de Radio Flixpin, www.opaii.blogspot.com. E sabémolo, porque todas as semanas Aí temos moitas audicións que podemos contabilizar, unha media de 80 audicións por programa, así que sabemos que estades aí. Sabemos que estades aí que non decides nada, cabróns, así que animádevos e contádenos algo en radiomonstru@gmail.com. Nada máis. Na realización técnica, comentarios, e selección musical estivo o pequeno monstruo.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 Absténganse televidentes.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 Cinta Vinilos é un programa da productora e divertimento para esta radio.